Mende batez, gizon eta emazte esteril edo antzu gerozta gehiago bada. Alexis Eskuderok, azpi maratzen du hori. Merkatuaren industrializazio masiboaren ondorio bat dela. Hots, kapitalismoarena. Bere ustez, PMA edo in vitro ernalketak merkatuaren tresna trezdan lanjerosak dira. Alexis Eskudero. On doa la kritikea por plusieurs raisons. Kritikatu behar dugu, argazoin dezberdinen gatik. Biziaren merkatalitzan parte hartzen du, emaztean eta haur sortuaren gorputzaren baliatzean. Eugenismoa, Transhumanismoa ekartzen du. Nire ustez kritikatu behar dugu. bai homo homosexualentzat bai heterosexualentzat. Hasi naizelarik hori interesatzen garaarnere laguna initz ezker mundukoa izanki bogokatzen ziren homoseksualek eskubide hori ukan dezaten. Eta berdintasunaren eskaera horren gibilean, ikusten nuena zen, desbideraketa bat, ondorio ekonomiko eta sozial batzu ez nintuuenak ikusi nahi et sociales dont j'ai pas envie pour cette société. La reproduction artificielle de l'humain Libouroua s'aspièrera un truc, critiqua et a gogo et a a oh, plus ou moins aldé parce que n'y a rien de couche, il n'y a rien de Mundik naoso alde, izan ez da posible jedia martxan disatu zen azki martxan distikak rauhauiharki e gutzi ez eta geraagerriaak gertatu du dena, ez dakitik gerko dena ez ikikuiko duen ez bainabeltoarria. Bai, Merkatako ditla Me beharko ditua uh, benak eta eta ez dakitzeile horiak eta bezer da fera hoi. Be, be, ni pentsatzen dut belili uh, dezberdin bat itzugu gure naturan, mm. mehoh denek hautatzen mailaute gauza bera, mex mm. me errisadenda. Manakien badakite mm. gune bate nere lagun bat zupitaren bon gara tudida espeituten mereke bon, euh, adoptatu sinesta mm. Portarik, eh, eta jendiak nola beretuko dituen, balakite jendeen nola, nola manipulatoa diren. Behala egin fuera kaka, ez nahi. La sociedad de konsomación horregitu man, manipulatzen eta burre burian mugatzen denak. Zurtitzen dira jendeaz denetaz, horiek xorzaiten dut eta ez dute berse ikusen, xorzaen, xorzaen, xorzaen.